До моєї розслабленої уяви воривається голос помічника. Вам лист? Лист? Я дивлюся на довгий конверт з написом «Панові президенту». Хто приніс? Начальник охорони передав. Сказав, що знайшов на підлозі. Принеси ще візки. Він іде, а я розкриваю конверт, і очі мої округлюються. Я, мабуть, уже років десять не бачив, щоб хтось писав від руки. Слово вже давно стало друкованим. Літери, гранясті, як старі склянки, шикуються в будь-які речення, аж до пропозиції руки та серця. Для емоційних листів є особливий нервовий шрифт, для гнівних – спеціальний, надутий та пихатий. Шановний президенте, я сподіваюся, що ви видужуєте і скоро погодитеся побачитись зі мною. Для мене це дуже важливо. Хоча зараз я задовольняюся і цими п'ятьма метрами, які розділяють нас ночами. Бажаю вам внутрішньої рівноваги і доброзичливості до навколишнього світу. Щиро ваша Майя Вицехівська. Лист промчав по мені як трактор. Я лежав у джакузі, обезброєний нахабністю цієї пані. Її почерк відсилав мене в перший клас середньої школи, де в зошиті у косу лінійку я вчився правильно нахиляти букви, щоб виробити почерк та й узагалі просто навчитися писати. «Ваше віскі?» – проспівав над головою помічник. Я узяв іншу склянку, поставив її на край ванни і, спіймавши у воді два кубики льоду, кинув їх у віскі. «Дізнайся, де і ким було знайдено листа. Дізнайся і доповіси». Я пив віскі, дивився на цю руду рідину та порівнював її колір з кольором моїх веснянок. Коли допив, подивився на свою п'ятку. Там також були веснянки. Розділ 32. Київ. Жовтень 1983 року. За чверть восьма. Вечір. За шістнадцятими будинками готується бійка. Незвичайна а майже ритуальна – стінка на стінку. З нашого боку майже 50 чоловік. Наш бік – це хлопці з 16 та 18 будинків. Плюс ще 10 хлопців, які живуть поблизу школи, число 27. Більшості бійців – 16-17 років. Мені – 22. Я – штабний. Ми з Женькою обдумуємо стратегію та тактику. «Дай троячку, я збігаю по Портвейн». До нас підбігає Віті Лисий. «Гастроном зачинять!» Я неохоче виймаю троячку. Віті Лисий біжить. Шумить вітер. Наш чи то парк, чи то сад розгодується кронами і теж шумить. Десь далеко гримить грім. «Знаєш, що почує жінці, залишайся за мене, а я збігаю за підстраховкою». Скажи нашим – щоб ланцюги витягали лише в крайньому випадку, лише коли побачать, що круги б'ються чесно. Немов розвідник тихенько проходжу повз юрбу кругів наших суперників з вулиці Щербакова. Сповільнюю крок, прислуховуюся. Прутами по ногах долина до моїх вух, потім замісимо ногами. Я повертаюся до Женьки. Слухай, справа серйозна. У них залізні прути. Скажи хлопцям, щоб відразу били ланцюгами. По ногах. За 15 хвилин я, захекавшись від бігу темрявою, влітаю до райвідділу міліції. О, а ти чому тут? Гукає до мене з віконця чергового лейтенант Марат Гусейнов. Я пропихаю голову у віконце. Зараз буде місиво, стінка на стінку, між шістнадцятими і садом, у кругів залізні прути. А у твоїх ланцюги. Прути важчі, задумливо киває лейтенант. То що, пропонуєш налякати? Не відразу. Треба хвилин десять побитися, щоб побачити на чиєму боці сила, а потім налякати». Лейтенант гусейну підводить голову та дивиться на настінний годинник у кімнаті чергового. За півгодини футбол. Динамо Київ, Динамо Тбілісі. Добре було постигнути. То я побіг, кажу я, за 15 хвилин. Добре, спокійно киває лейтенант, і його рука простягається до товстої білої клавіші на громісткій міні-АТС. Бійка починається майже раптово. З боку кругів у юрбу наших хлопців летить шматок цеглини. Хтось кричить від болю і відразу шусярать, усярать, подістававши ланцюги і розкручуючи їх, мчить на супротивника. З балкону третього поверху найближчого будинку вдивляється у бійку чолов'яга в білій майці. Вдивляється, перегинаючись через парила, і кричить «Викличте міліцію! В мене немає телефону!» Зі сторони гуртожитку овочевої фабрики випливає на Єрбу, що б'ється автомобільних фар. Чути міліцейську сирену. Я намагаюся зрозуміти, хто перемагає, і не можу. Доводиться повсяк часу хилятися від ударів. Вже двічі прут пролітав над моєю головою. «А казали, що по ногах обурююсь я по двійній брехні супротивника». «Менти!» – кричить хтось. І бійка починає розпадатись, розсипатись, розчинятись у темряві. Ментовський газон їде повільно. Зрозуміло, що вони нікого не будуть ловити. Якщо піймають, треба складати протокол, саджати до клітки. А футбол? За стовбура старої вишні я спостерігаю за спорожнілим полем битви. Два міліціонери у світлі фар піднімають із землі прути і ланцюги. І раптом обоє повертають голови у бік куща огорішене. Звідти лунає стогін. Хто ж це, нервово думаю я, борони Боже, хтось із наших? Менти витягують хлопця з-під куща і підводять до машини. У світлі фар оглядають і обмацують йому голову. Це ж Білий, чительчин син. Я виходжу з-за дерева, прямую до машини. Це Вася Білий, кажу мента. Давайте я заведу його додому. А ти, хто такий? Запитує спантиличений прапорщик з побитим віспою обличчям. Ти теж із тієї банди? Я вдивляюсь в обличчя другого мента, теж незнайоме. Давай, Бог, у машину, наказує прапорщик. Газон розвертається, і ми з васою мовчки дивимося, як залишаються позаду ребра хрущовських п'ятиповерхівок, дерева саду парку, гуртожиток овачевої фабрики. Я напружений. Мені здається, що це якісь інші манти. Може, цих викликав хтось із кругів, а мої просто забули. Але газон під'їжджає до знайомого багато разів підметаного мною райвідділу. Там уже зустрічає нас Гусейнов. Васі на розбиту голову виливають баночку зеленки, і потім ми разом з ментами дивимося футбол. Після першого тайму рахунок 2.1 на нашу користь. Розділ 33. Київ Вересень 2003 року. «До вас Сергій Дмитрович», – зазирає у ледь прочинені двері секретарка. «Я киваю, і в кабінет заходить Догмазов, двометровий доктор історичних наук, президент фонду інтелектуальні ресурси. Пам'ятаю, як одного разу мені довелося робити його візитівці обрізання, інакше вона не поміщалася у віконечко візитівниці». На візитівці була перерахована така сила на звання посад, що коли я дочитував останні, перші вже забувалися. Але це нічого, це амбіції. Усе життя досягав, зараз нарешті досягнув. Нехай усі знають. Сергію Павловичу, посміхається він, до вас тепер не пробитися? Два тижні телефонував. То ви у Страсбурзі, то в Брюсселі. Не втомлюєтеся? Був би радий, та не виходить. Адже не втомися, не відпочинеш. От і відпочивати не виходить по-справжньому. Ну, я гадаю, це не проблема. Знову посміхається він, сідає у крісло для відвідувачів. Традиційний початок будь-якої ділової розмови. І чим вона діловитіша, тим довше тягнеться греливий вступ. А «Як ваша мама? Одужала?» «А ви все знаєте?» – дивився я. «Так, довелося витратитись на ліки, самі розумієте». Він киває. «Я мигцем кидаю погляд на годинник». «Дуже вже не хочеться, щоб розмова затяглась. У мене на сьогодні є ще інші плани». «Вам тут не тісно?» – Сергій Дмитрович оглядає мій просторий кабінет. «Та ні, досить затишно». Кажу я, а сам міркую. Це перевірка на ситість чи пропозиція піднятися ще на одну сходинку угору. Наступна сходинка мені не до вподоби. Зараз я за міністра. Зазвичай за міністра живе довше, ніж міністр. До того ж, я не є великим любителем прожекторів державної слави. Мені добре і при моїй світці». А мені здавалося, що ця робота не дає вам розкритися в повній мірі. Я ж розуміюсь на людях. Бачу, хто занадто дрібний для виконання висунутих завдань, а хто занадто крупний. Так от, останнім часом ви покрупнішали. «Може, кави?» Він киває. «Я прошу Нілочку, свою секретарку, потішити нас міцною арабікою. У нас на Банкові є вакансія». «Чомусь напівпошипки, – повідомляє він мені. Гроші ті самі, але радощів більше. І відповідальності, звичайно. Ви обміркуйте, а я до вас зателефоную». Він дістає з кишені електронний записник. Проганяє монітором якісь записи. В середу об одинадцятій. Кава, здається, догмазово досить міцною, і він кидає у горнятко три ложечки цукру. «Знаєте», – посміхається він, – «у моїй родині усі полюбляли та й полюбляють солодке і жодного випадку діабету». Сергій Дмитрович йде, знову залишивши на столі свою візитівку. Цікава в нього звичка, ніби у якомусь детективі чи у фільмі мого дитинства «Фантомас». «Я беру візитівку до рук. Спочатку хочу викинути у смітник для паперів, але рука завмирає». Прибиральниця прибирає сміття? Та куди вона його виносить? І чи не потрапить ця візитівка до кого-небудь на стіл? Ні, я не повинен забувати про те, що чим ближче до сонця, тим спекотніше. Я переглядаю безкінечний перелік посад та звань. Здається, щось додалося. Ось це, академік Європейської академії управління. Добре. Я виймаю візитницю і вставляю в її віконце зламану навпіл нову візитку до Гмазова. Поверх старої. Сергію Павловичу, зазирає Нілочка, ви наказали Васі до третьої підігнати машину. Він уже чекає. Сьогодні мене вже не буде, кажу я секретарці на ходу. Світлану Віленську я впізнаю відразу. Вона дуже схожа на сестру. Вона сидить за столиком у ресторані СРСР, за Печерською лаврою і чекає на мене. Головний лікар будинку-інтернату – молодець. Він зробив усе так, як я просив. А я просив його зв'язатися з нею і сказати, що є людина, яка готова допомогти її сестрі. В медичному розумінні. І вона подзвонила сама. Це головне. Не я подзвонив, щоб набиватися на зустріч, а вона – «Вибачте, я запізнився. Я присідаю поруч на стілець. Служба, ви щонебудь будете?» Відразу ж біля неї з'являється офіціант у піонерській кроватці. «Пропонує меню. Ми беремо по салату і по бокалу мускату білого каменю. Їй років 35. Важко навіть сказати, старшого називаючи молодша. «Знаєте, мій брат також живе там, у Глухівці». В будинку-інтернаті. Головний лікар сказав, що у вашої сестри та мого брата схожі діагнози. Вона уважно дивиться на мене. Дуже уважно. Коротенький модний жакетик розтібнутий. Під ним облягаюча шерстяна ковтинка. Я зісковзую на мить поглядом донизу. Джинси-дудочки і гостроносі туфлі з м'якої шкіри. Також коричневі. А Ваш брат там давно? запитує вона. Спочатку він був під Києвом, а три роки тому його перевели у Глухівку. А Валя? А Валя нещодавно, другий рік. Микола Петрович казав, «Так, коли він розповів про схожість діагнозів, я подумав, що можливо спробувати цю нову методику одночасно. Ви розумієте, про що мова? Я не лікар, тим паче не психіатр. За що купив, за те і продаю». Пробачте за висловлювання Кольоротерапія Кажуть, німці винайшли Підбирають індивідуальний заспокійливий колір Потім другий колір, що стимулює акцентовану увагу до реальності Поселяють на час курсу до спеціальної лікувальної квартири Що оформлена у цих двох кольорах І коригують психіку Я маю гроші, спокійно говорить Світлана Головне, щоб це допомогло Гроші можуть не знадобитись, я спробую домовитися через мінохорони здоров'я. Це нова клініка, яка нещодавно отримала ліцензію. А ви чим займаєтеся? Медом, каже вона, експортом меду. Ну і як? Не вистачає, Світлана зітхає, меду не вистачає, можна було б продавати на 300 тонн більше. То ви не проти моєї пропозиції? запитую я. Вона згодна. Тоді, будь ласка, залиште вашу візитівку, і я буду тримати вас у курсі справи. Кажу я, і моє несподіване красномовство починає десь усередині мене дратувати. Світлана Віленська Телефон 210-0001 Факс 210-0002 Незвично бачити візитівки, на яких крім імені, прізвища та телефонних номерів, нічого більше не вказано. Що це? Ознака потайливої вдачі? Розділ 34. Москва, жовтень 2014 року. Летіти до Монголії і не залетіти хоча б на зворотному шляху до Москви було б просто безглуздя. Тим більше, що Росія завжди хоче знати про стратегічні плани сусідів. А яким чином Монголія може стати стратегічним партнером України? Щиро дивується віце-спікер Держдуми. Що ви там, крім шкіри, знайдете? Наша делегація підписала 72 контракти, з гордістю відповідаю я. Так, половина з них по шкірі та шкіряній промисловості. Але ж ви розумієте, що через вашу голову далеко не стрибнеш. Тому контракти по шкірі відкриті також і для російського бізнесу. Звідки вони беруть таких ведмедів? Міркую я, дивлячись на віцеспікера. Гітлер мріяв про таких німців. А не вийшло. Справжній аріць. Двометровий блондин із синіми очима і русявою борідкою. Шия втомилася від напруження. Та й просто неприємно задирати голову, коли спілкуюся з нижчим взагалі то за посадою. Краще присісти. Давайте присядемо, кажу я, даючи зрозуміти, що втомився. Сам він, напевне, не збирається запропонувати присісти. Так, так, російська арія скиває, озирається по сторонах. Ходімо до переговорної. Камінне вітальня зайнята там зустрічається прем'єр з німецьким канцлером. Переговорна – це їхній жаргон. Просто невеличка вітальня, яких у Кремлівському палаці півтора десятка. Щоправда, крісла шкіряні, та й обслуга тут, як тут, стрункий хлопець у строгому костюмі. Віце-спікер киває йому, і вже за кілька хвилин на столі з'являється величезна ваза зі свіжими фруктами і мінералка – а до неї – кришталеві бокали. «А що це за переполох був у вас в Києві кілька днів тому?» – раптово запитує віце-спікер. «Переполох? Ви про нічне засідання парламенту?» «Так, пане президенте. Звичайне прийняття термінових рішень», – відповідаю я. «І раптом розумію, що вже другий день ніхто не доповідає мені про обстановку в Україні». Адже тепер усе вже спокійно, напівзапитою, я. Так, спрацювало, віце-спікер схвально похитує головою. Розумне рішення. Мене раптом відпускає. Настрій покращується. І вже не здається таким величезним цей російський арієць. Навіть навпаки. Тепер ми обоє сидимо, мені захотілося яблука. Я беру найбільше з вази. Не знаходжу поглядом ані ножа для фруктів, ані, бодай, блюдця. І просто підношу яблуко до рота та кусаю. Яблуко хрустить на всю вітальню. На обличчі війцеспікера здивування. Він ніби не чекав такої сміливості від свого гостя. Доївши яблуко, я пропоную йому поміркувати з приводу відкриття кількох спільних заводів з обробітку шкіри у вільній прикордонній зоні під Харковом. Він гарантує зустрічні пропозиції протягом тижня. На цьому ми розстаємось. Інший президентський літак із делегацією представників української бізнес-еліти вже полетів до Києва, а наш щойно вивертає на злітну смугу. У кріслі навпроти сидить Коля Львович, у руках склянка з мінералкою. «Пане Президенте», – каже він, – «я забуду повісти. Вдома все гаразд. Народ схвалив укази про дешеву електрику. Навіть пройшла демонстрація на підтримку». «Ну, а з Монголією?» – запитую я. «Як ти гадаєш, вийде?» «Їм потрібен вихід на європейський ринок хутра і шкіри. У них лише один конкурент – Туреччина. Україна ближче до Європи, ніж Туреччина» а робоча сила коштує стільки ж. Та наш ринок не такий вже й слабкий. За приблизними підрахунками потенційний продаж 3-4 мільярди доларів на рік додати ще до того 5-6 тисяч нових робочих місць. Так, добре, зітхаю я, відчуваючи, що втомився. Літак важко відривається від російської землі. Що в них там? Магніти зариті чи що? швидше б додому, та й спадки, думаю я. Розділ 35. Київ, жовтень 2003 року. Сергій Дмитрович Догмазов у своїй чорній Волзі возить мене по якихось офісах і відрекомендує різним людям, яких я ніколи раніше не зустрічав. Я почуваюсь, наче наречена на видані Добре, що хоч не просять покрутитись, повертітись і зубки показати. Наступний офіс на початку Володимирської. Квартира на третьому поверсі. Броньовані двері без номера і вивіски. Зустрічає охоронець у камуфльованій формі. Потім з'являється молодий чоловік у костюмі з краваткою та проводить нас довжелезним коридором. Вочевидь, тут раніше була комуналка. В кінці коридора – просторий кабінет, стіни якого обвішані дипломами в рамках. За полірованим столом – лисуватий і трішки сутулий чоловік. Йому приблизно 50 років. На товстих пальцях – два масивні персні. Руки лежать перед ним на столі, і тому персні добре видно, а біля рук – великий калькулятор. «Ось, я вам казав, пам'ятаєте?» Догмазов зупиняється перед власником кабінету і вказує поглядом на мене. Це Сергій Павлович Бунін. «Гарне прізвище, Квелиси, десь я вже його чув». Він, напевне, намагається пригадати, але потім відволікається від мого прізвища і уважно дивиться мені у вічі. «Ви достатньо, гнучка людина?» – запитує він, одночасно ніби відсовуючи обличчя та свій погляд трішки вбік, ніби намагається роздивитись мене в профіль. Достатньо, кажу я. За п'ять років вам буде менше ніж 50. Так. У вас немає хронічних захворювань? Ні. Ну добре, він переводить погляд на Догмазова. Завтра поговоримо. І на цьому наша зустріч закінчується. Це була вже восьма подібна зустріч. «Вас додому чи на роботу?» запитував на дворі Догмазов. «Додому». Розділ 36. Київ. Липень 2015 року. Понеділок. Сьома ранку. На столику у вітальні срібний кавник і срібна ваза з теплими пиріжками. Я наливаю кави у горнятко, з Месенської порцеляни я слухаю колотання дзвонів Андрійської церкви. Дзвони дзвонять на моє прохання. Такого сонячного ранку хочеться відчувати себе ближче до Бога. Хочеться відчувати його схвалення. Ні, я не став щиро віруючою людиною, але перестав бути атеїстом. Я зрозумів, що важливість церкви та важливість віри – це дві різні важливості. Церква – частина державної системи, дуже важлива під час виборів. Віра – це привід та стимул для віруючих виборців довіряти церкві. Я вже не кажу про те, що церква – це гарно, це як іноземний театр, у якому нічого не зрозумієш без перекладу, проте в очах жодних претензій. До речі, про театр. Післязавтра – Зустріч зі скульптором з добою Це приємна частина внутрішньої політики Президент повинен виявляти турботу про мистецтво Кава трохи гірчить У дверях з'являється помічник Обличчя перелякане Відразу зрозуміло, хто прийшов Коля Львович усе ж таки перепрошує за дуже ранній візит У Росії НС, каже він Я думаю, ви повинні знати «Кажи!» – вночі викраденого губернатора Приморського краю з п'ятьма замісниками і дванадцятьма начальниками відділів. «Отакої!» – дивилась я. «А навіщо мені про це знати?» «Восьмеро з викрадених – етнічні українці. Якщо їх викрали чеченці, можна заступитися за них і пограти з Росією у гру «Хто найкращий негоціатор. «Але ж паспорти у них однаково російські», – міркує вголос. «Навіщо нам плутуватись у цю справу?» «Але я триматиму вас у курсі справ. Росія цінує допомогу в таких ситуаціях». «Добре, будеш доповідати, погоджуюсь я». «Дивно, але ранковий візит Колі Львовича не псує мені настрою. Хоча церковний передзвін і поява глави адміністрації – речі діаметрально протилежні». Але новина, яку приніс Коля Львович, видається мені цікавою, і я прошу помічника терміново розшукати мені генерала Світлова. За 15 хвилин ми разом з генералом уже п'ємо каву. Мої підозри виправдалися. Уся ця приморська команда зараз летить до нас в Україну. Це перший результат операції «Чужі руки». Цього разу руки були українськими. «Ми збудували для них в'язницю у Карпатах, у горах, на триста чоловік», – доповідає генерал. «Будували турки, як готель, тож умови в ній відмінні». Периметр і служби добудовував Будбат. «Так ми незабаром станемо Кубою для Росії», – посміхаюся я. «Чому?», – не розуміє Світлов. «Кубою для російського Талібану», – жартую. Додаю, я розуміючи, що мій жарт не пройшов. Треба підготувати список для спецкоманди. Регіон я вже вибрав – Запоріжжя. Саме час привезти там усе до ладу. Приводь, а заміна на посади, які звільняються, вже підготована? Так, здебільшого з колишніх наших. Це добре, але ти й на піхоту зваж, а то мені потім військові скажуть – Чому ви лише чекістам довіряєте? Є й військові, світло знизує плечима. Добре, кількох візьмемо. І пиріжок візьми, свіженький, я вказую поглядом на срібну вазу. І я візьму. Ми обоє жуємо ніжні пиріжки з полуницями, запиваємо кавою, і я думаю, що понеділок може бути найкращим днем тижня, якщо його правильно розпочати. З калатання дзвонів. Розділ 37. Київ, 31 грудня 1984 року. Ну і завірюха, йдеш не вулицею, а крізь стіну колючого, що заліплює очі снігу. До того ж темно, а вуличні ліхтарі помітні лише тоді, коли підходиш до них притул. Вони схожі на казкові квіти, жовта кулька на бетонній стеблині. Подивися знизу до гори. Побачив? А відійшов та озирнувся Сніг у вічі, а за снігом темрява. Я підняв комір кожуха з овечої шкури. Комір високий, а притул до кролячої шапки вушанки. Лише мої очі залишились відкритими для снігових атак. Але я потерплю». У моїй сумці дві пляшки коньяку і одна кіпського мускату з гарною назвою Лоель. А я йду до Ментів у райвідділ святкувати Новий рік. Дуже вибирати не було з чого. Місяць тому Женьку забрали до армії. Продавщиця овочевого, з якого ніби назрівав романчик, страшно налякала мене проханням познайомити її з моїми батьками і відсвяткувати Новий рік у моїй сім'ї. Щоб не втікати з ганьбою, я вигадав у себе підозру на сифіліс. І вона терміново поїхала святкувати до себе на батьківщину, у Вінницю. Це було тиждень тому. А зараз я взагалі жахом думаю, як я міг познайомитися з нею, з цією ритою. П'яний був чи що? І от виявилося, що лише менти мені раді. Вони, звичайно, зрозуміло. І я для них зрозумілий. Навіть підписав якісь там папірці, ніби я згоден бути позаштатним співпрацівником міліції і брати в чомусь там участь. Але це їм для звітності. У кінці року в них виявилося нестарше інформаторів, які були на обліку. Пам'ятаючи про їхню допомогу під час розбірки з кругами, я погодився покращити їхню звітність. І ось нагорода. І Гусейнову, саме старшого лейтенанта, присвоїли. Вже в райвідділі, узявши з моїх рук принесені пляшки, сержант Ваня ховає їх до загального холодильника. І вони дзвенять, вдаряючись в боки пляшок з шампанським та горілкою, що вже стоять там. Десята вечора. Я допомагаю зсунути до копи два письмові столи, і виходить великий стіл-квадрат. «А скатертина?» – запитую я «Буде тобі і скатертина», – весело відповідає сержант Ваня Він зникає і повертається з величезною целофановою політичною картою світу Застилає нею стіл Звичайно, це не скатертина Її краї звисають, як мали б Але стіл вона закриває І це головне Сідаємо об одинадцятій. Сидіти незручно. Сидіти доводиться боком, коліна впираються у ящики письмового стола. Політична карта світу вкривається нарізаною ковбасою, салом, хлібом, пляшками та склянками. Ще один сержант, знайомий мені лише з вигляду, приносить дволітрівку салату олів'є. За чверть до опівночі ми вже п'яні та веселі. «Забули!» – Гусейнов раптом хапається за голову. «Як Новий рік зустрінеш, так і проведеш». Він зривається зі стільця та пружним кроком виходить. Формана синя сорочка в нього розтібнута майже до пупця. Тут дійсно гаряче. «Швидко! Швидко!» – луна голос Гусейнова. «Кого це він підганяє?» «Я обертаюся до дверей і бачу двох дівчат» які заходять дуже намальовані та не дуже одягнуті. «Так, мої путаночки», – команду Гусейну, – «до столу! Як це ми про вас забули?» Дівчата виявляються повіями, заарештованими вранці в місцевому клубі. Виявляється, їх було п'ятеро, але трьох забрали до Ленінського РВВС. І тепер я розумію чому. «З ким Новий рік зустрінеш, з тими проведеш!» Сержант Ваня налив путанам горілки. «Давайте, рідненькі, доганяйте нас! Попереду шампанське!» Путани спустошують склянки і закусують шматками сала. А Гусейнов уже розкупорює шампанське. Потім вмикає телевізор. Саме вчасно, перед ударами курантів. «З новим роком!» – потужним басом, каже телевізійний диктор, який сховався за картинкою зимового Кремля. Свято йде по наростаючій. Алла Пугачова співає про чарівника-початківця, а путанина на наполегливі прохання вже старшого лейтенанта Гусейнова роздягаються голяка і видираються на стіл, танцюють. Ваня знову наливає мені горілки, а дівчата – мого коньяку. «Я намагаюся обуритись. Як це? Повієм коньяк, а мені білої?» «Дивися, – киває на дівчат сержант Ваня, – у них знаєш, яке важке життя. Нехай порадіють хоч на свято. Вони – це народ. Ти – не народ. Це їх постійно ї... м-уть, а не тебе». Його п'яне варнякання починає мене дратувати, – але після чергової склянки горілки я розумію, що він правий, і погоджуюся з ним. Близько четвертої години ранку фарбована білявка Соня вже сидить на моїх колінах, і я бачу в її очах гарний рожевий туман. Рожевий, бо очі її червоні і розфокусовані. Гусинов запарює чайник чефіру і приводить нас до тями. П... Ець, каже він Утомлено хитаючи головою Свято скінчилося Треба забиратися, бо ще майор наскочить Дівчатка, амністія Нахер звідси Протоколу не буде Але телефончики залиште Ти, він повертається в моєму напрямку Пляшки, сміття в кульок І дякую за компанію Я намагаюся підвестись Вдається, але заледве Перший ранок 1985 року видається напрочуд свіжим як найсвіжіша лікарська ковбаса Місто відсвяткувало і заснуло У світлі вуличних ліхтарів і снігова кірка вулиць і провулків У моїй голові шампанське у ногах горілка а в душі відчуття радісної невагомості, ніби мене справді взяли та й понесли, понесли у світле майбутнє. Розділ 38. Київ, жовтень 2003 року. Сонце засліплює очі та заважає керувати автомобілем. Мій старенький Ополь два дні тому пройшов профілактику та трасою як новенький. Звичайно, 35 тисяч – це багато, але якщо перевести швейцарські франки у євро, вийде десь у півтора рази менше. Я кидав погляд на Світлану. Її красиве личко спокійне. Ні, це не багато, говорить вона. А мені, власне, зміст її слів не настільки важливий, як музика її голосу. Хоча за кілька секунд я радію і сказаному. Мені ж би витягти з кишені такі гроші та викласти їх за рік перебування брата Дмитра у швейцарській клініці важко, якщо не сказати боляче. Але треба вчитися бути великодушним. Слід брати приклад з Віленської. Невже мед – настільки пробудкова справа? Откуди треба було мені йти, а не у владу? Хоча хто сказав, що влада – не мед – за тридцять кілометрів до Глухівки у животі починає бурчати. Світлана погоджується перекусити. Придорожнє кафе «Курінь». Перед ним два трейлери. Усередині два дальнобійники за одним столом і запах борщу з пампушками. Хіба можливо вижити за такими цінами? Дивуюся я, читаючи меню. Переводжу погляд на Світлану. «Народ не має грошей», – знизує плечиками Віленська, «тому і дрібний бізнес бідує. Мені салатик з капусти і апельсиновий сік». «І все?» – я дивлюся на годинник. «Треба ж обідати?» «Я завжди так обідаю. Собі я беру борщ без пампушок і гречку з котлетою». Під час обіду розмова якось не зав'язується. Ми просто позираємо одне на одного – і обмінюємося репліками. Каву п'ємо вже у кабінеті головного лікаря. Він трішки здивований новиною. А кольоротерапія, ви ж казали, три сеанси. Рідкісний випадок, переказує я слова психіатра з приватної клініки. В обидвох цілковита байдужість до кольору. Є лише негативна реакція на червоний та помаранчевий. Ці кольори забивають їх у кут. Інших вони не помічають. Ну, це нормально, заспокоює нас головний лікар. Що нормально, дивуюсь я. Для них нормально не помічати кольорів. Для них не помічати – це норма. Світлана Віленська мовчки п'є розчинну каву. Дивиться на підфарбовану червоною фарбою дерев'яну підлогу у кабінеті. Думає. Головний лікар підходить до вікна і раптом обертається до нас і підкликає жестом. Лавки, травичка. Територія для прогулянок будинку-інтернату число 3. Травичкою повільною мовчки прогулюється Дмитрою Валя Віленська. Мені здається, що вони тримаються за руки. «А що це означає?» – запитую я. «Вони що?» «Можуть мати стосунки?» «Може виникнути симпатія», – киває головний лікар. «Міцніше, ніж у здорових людей». «Ми зі Світланою обмінюємося швидкими поглядами». «До речі, в нас уже були два таких випадки, коли симпатія призводила до повного психічного одужання, а потім минала». «Минала?» – перепитує Світлана Віленська. «Так». Вона виникає як ліки, але діє лише на період хвороби. Пацієнтові повертається внутрішня цілісність і цілісність прийняття навколишнього світу. Я слухаю головного лікаря, але продовжую спостерігати за Дмитром і Валею. На Дмитрові – синій шерстяний спортивний костюм. На Валі – той самий довгий до кісточок фіолетовий халат. Вони раптом зупиняються і повертаються одне до одного, дивляться у вічі. Мені здається, що вони зараз поцілуються. Мені навіть цього хочеться, хоча й неприємно від того, що поцілунок побачить головний лікар. От якби біля вікна стояли зараз тільки ми зі Світланою. І побачили б їхній поцілунок. Може, ми могли б майже свідомо повторити їхні погляди та рухи? Але Дмитро та Валя просто дивляться у вічі одне одному. Вони нерухомі. Вони доповнюють одне одного, каже головний лікар. Кольоротерапія хоч і не допомогла, зате познайомила їх. Тепер вони налаштовуються на хвилю єдиного сприйняття навколишнього світу. «А коли їдять, то вони сідають разом?» – запитує раптом Світлана. «Так». Одне навпроти другого. Я пригадую сьогоднішній обід у придорожньому кафе. «Вони розмовляють, коли їдять?» – запитую я. Якби вони могли легко розмовляти між собою, то їм не було б, що тут робити. Я переводжу погляд від головного лікаря до Світлани. Вона відволікається від вікна і теж дивиться на мене. Мені кортить щось їй сказати». І я, напевно, сказав би, але мене стримує присутність лікаря. А що, коли ми з нею такі самі, як Дмитро з Валею? – міркую я. Час їхати до Києва, – думає Світлана, дивлячись на мене. В мене о 18:30 зустріч, – каже вона, і, побачивши в моїх очах розуміння, переводить погляд на Дмитра і Валю. До понеділка папери будуть готові каже головний лікар на прощання. Розділ 39. Київ, липень 2015 року, п'ятниця. «Яка олія?» – перепитує я в соні, знімаючи сорочку. «Це суміш. Там і олія мускатного горіха, і вона раптом переходить на шепіт, молочко опіумного маку і прополіс». Я знімаю брюки і труси Лягаю животом на кушетку Соня також роздягається До спортивного купальника Миє руки Витирає їх насухо Я слухаю її спиною Вірніше Відчуваю її наближення І раптом Важкі масні краплі капають мені на плечі А от І вже її сильні пальці Пішли кола які розходилися, втираючи мою шкіру масляну суміш? Соня в минулому чемпіонка світу зі спортивної гімнастики. Колишні чемпіони так само легко переходять в оздоровчу медицину, як колишні депутати, в тюрму чи на держслужбу. Спорт здоровіший, ніж політика. Це помітно навіть на такому простому прикладі? Розслабтесь. Вона проводить пучками пальців по моїх руках, витягнутих уздовж тулуба. Вже після масажу, залишившись сам у кімнаті для відпочинку, я стою кілька хвилин перед настінним дзеркалом і розглядаю себе голого. Не знаю, чи насправді мої веснянки зблідли від її масляної суміші, як запевняла мене Соня. Зате відріз волосяний покрив на грудях, Зголений лікарями перед операцією І, здається, деякі волосинки відливають рудим Тільки ще цього бракувало Я вишуковую на грудях кілька дійсно рудих волосків Та висмикую їх Пане президенте, чується за дверей голос Колі Львовича вас чекає посол Албанії Неохоче одягаюся Настрій поступово псується Я думаю про ці руді волосинки на своїх грудях Послом Албанії виявляється приємна жінка приблизно 40 років Вона вручає мені вірчі грамоти Ми по черзі говоримо протокольні слова про покращення Україно-албанських відносин і на цьому зустріч закінчується Пане Президенте ви обіцяли сьогодні випити кави з Маєю Володимирівною, нагадує мені Коля Львович. Де? Вдома на десятині. Вона вже вас чекає. Вона чекає на мене в мене вдома? Коля Львович кривить губи. Він сьогодні не в настрої. Вірніше, він щоразу не в настрої, коли доводиться розмовляти зі мною про Маю Володимирівну. Вона чекає на вас не у вас удома. А у службовій резиденції президента України, цідить він крізь зуби. І довго ми з нею будемо пити каву? Півгодини. Від вас пахне олією мускатного горіха, говорить він уже лагідніше. А й справді, киваю я, їй сподобається. Жінкам взагалі подобається цей гіркуватий запах, усміхається Коля Львович. У мене виникає щире бажання зацідити йому вухо. Але президент має приховувати свої справжні бажання. Принаймні, хоч інколи. Розділ 40. Київ. Січень 1985 року. «Коли ти вже на роботу влаштуєшся?» – кричить вранці мама. І я на силу розплющую очі. Перший погляд – на будильник. За чверть восьма. Другий – на ліжко навпроти. Братан Дмитро спокійно дає хрупака. Добре бути звихнутим. Дмитрику, ось тобі гаряче молочко з медом, ось тобі гречана кашка з маслом. Він спить обличчям до мене і у сні ніби до чогось принюхується. Як кінь, роздиваючи ніздрі. Мабуть, йому щось сниться. Я спостерігаю за його навіть у сні рухомим обличчям та думаю. Який же він мені близнюк? немає нічого схожого. Ну, не те, звісно, щоб зовсім нічого. Чоло таке саме і такі ж ямочки на щоках, коли усміхається. І брови також ледь помітно сходяться на переніссі. Але все інше, і сама усмішка, і те, як він дивиться, і те, як сміється, усе зовсім інше. А голос він взагалі ні на що не схожий. Голос тринадцятирічного ображеного підлітка. В мене такого голосу не було ні в десять, ні в дванадцять років. «Піднімайся, ледащо!» – до спальні знову зазирає мама. «О десятий до Дмитра прийде лікар. Дивись, нікуди не йди. Дочекаєшся, покажеш його, кива на сплячого братана, лікарю, та запам'ятаєш усе, що він скаже». Я ліниво опускаю ноги на підлогу, сідаюся на ліжко. Холод лінолеуму лоскоче п'ятий. «Холодно», – скажусь я. «А ти, будай раз, допомагав мені заклеювати шпарини в рамках?» Вона начекає відповіді, вона її знає. Майже всі запитання в неї риторичні. Лише коли вона віддає свої накази, тоді очікує. І навіть не відповіді – а підтвердження отримання наказу або хоча б кивка головою. Після восьмої години у квартирі знову тиша. Можна було б знову прилягти, та немає бажання. Я сиджу в спортивних трусах у кухні на табуреці. Весь тремчу. І це тремтіння збадьорює краще за будь-яку зарядку. Ось ще трішки підбадьорюсь, а потім запалю газ під сковорідкою. Зі сніданком, залишеним мені матір'ю, гречана каша і дві сосиски. Потім, коли прокинеться братан, я повинен зварити для нього два яйця і простежити, щоб він з'їв їх без шкаралупи. Адже він не дурень на якийсь там телепень. Швидше за все, він взагалі нормальний, навіть розумніший, ніж я, просто прикидається шизоком, але тихим. Кінець кінцем. Він і коштує матері дешевше, ніж я. На нього навіть якусь там допомогу платять, і нічого з нього натомість не вимагають. А я постійно ледащу або паразит, но не знайшов я поки що собі місця в цьому житті. Не знайшов. Куди не піду працювати, всюди сумно. А мати знову мою трудову виставила на сервант, щоб звідусіль її цю синю книжечку було видно. Добре, думаю я, знімаючи її з серванта. Занесемо її ще куди-небудь. Спробуємо ще яку-небудь спеціальність засвоїти. Ким я вже тільки не був. І свіжий асфальт розгладжував. Потім від мене три тижні смерділо горілою смолою. І вагони розвантажував. Куди тепер? Я запалюю газ під сковорідкою і бачу, як звідти з підсковорітки вибігає наляканий вогнем тарган. Побачивши мене, він лякається ще більше, різко розвертається і стрілою мчить у щілину між плитою та брудно-зеленим кахлем кухонної стіни. Чому ти мене боїшся? стинає я Я такий самий паразит, як і ти, тільки іншого виду. Тепер я вже цілком підбадьорений, навіть кортить за щось узятися. І я беру маленький коричневий паперовий пакетик з написом «Харчова сода», висипаю усю цю соду до емальованої миски, додаю води, беру в умивальнику ганчірку та, почовгавши нею мокрі соді, починаю чистити кахель навколо плити. Мене зупиняє запах підгорілих сосисок. Вимикаю газ під але до того часу увесь кахальний кут кухні очищений від жиру і блищить. Побачимо, що на те скаже мама, повернувшись із роботи. А за вікном іде сніг. За вікном усе напрочуд біле і чисте. Я притуляюся до холодного скла чолом і дивлюсь униз на вулицю. Там двірник прокопав у глибокому снігу вузькі доріжки, по яких чорними товстими їжаками рухаються тепловдягнені жінки з господарськими сумками. Вони займаються своїм господарством. Вони йдуть по селецці чи по лікарську ковбасу. Вони живуть повноцінним радянським життям. Розділ 41. Київ. Липень 2015 року. П'ятниця. Веснянки вам личить, промовляє, ледь помітно посміхаючись, Має Володимирівна. Даруйте, кажу я, мені важко говорити з вами на ви. Давайте я буду на ти, ну а ви вже як вийде. На її обличчі миттєва розгубленість, але вона швидко опановує себе і киває на знак згоди. На ній легке синє плаття з багатьма блідожовтими квіточками. Стан стягнутий поясочком. Туфлі з підборами також сині. І метелик-шпилька з синьою омалью в охайно зібраних каштанових косах. Косметики на її обличчі не видно. Якщо маєш сумніви щодо свого смаку, одягай усе одного кольору, повчала мене мати. Допомагаючи одягтись на перше доросле побачення Побачення дійсно виявилося дивним Вона, я вже забув її ім'я, не прийшла Але прислала молодшого брата зі своєю підписаною фотографією Запам'ятай мене такою Сьогодні вранці повернувся з армії мій наречений Цілую Я хочу щось сказати Мені набрид її примружений погляд, який пильно вивчає мій одяг Хочу сказати, але щось заважає мені. Мені важко казати їй ти. А у вашого покійного чоловіка були веснянки? Раптом запитую я. І всередині, в душі, гидко від того, що вона мене перемогла. Знаєш, легко і широко всміхається вона. Були, але небагато. Лише якщо добре придивитися. Нарешті з'являється прислуга з підносом. На столик під вікном вітальні, за яким ми сидимо у темно-зелених шкіряних кріслах, опускається кавовий срібний сервізик. Жінка у білому фартуху поверх коричневого плаття наливає у горнятка каву. Горнятка з тонкою порцеляни. Зі срібла лише кавник, цукорниця і ложечки. Ковток кави повертає мені самовпевненість. Тобі скільки цукру? Запитую я, беручи з рук прислуги цукорницею ложку. «Я без. То чим я можу бути тобі корисним? Я дивлюся на неї в притул та розмішую цукор у своєму горнятку. «Мені?» – вона дивується. «Ні, ви мені не потрібні. Я тут лише заради Ігорового серця». Вона опускає погляд мені на груди. «Мені знову незручно». Микола Львович казав, що підписав якийсь там контракт про серце. «А хіба він вам його не показував?» «Ні». Майя Володимирівна киває так, ніби щось зрозуміла. «Напевно, справді зрозуміла. Щонайменше мою поведінку». «Я маю копію», – каже вона, – «можу принести». «Не треба. Я дивлюся на годинник, що стоїть на підлозі». Мені за п'ять хвилин йти. Вам треба було б його прочитати? Обличчя має Володимирівни смутнішеє. Розділ 42. Київ. Лютий 1985 року. Вечір. Сумний і безлюдний Андріївський узвіз. Дідько смикнув мене піти по ньому вниз на поділ. Бруківка вкрита льодом. Я вже патів зо три рази, а не дійшов ще до середини узвозу. Тепер йду правою стороною, тримаючись руками за холодні стіни будинків. У вікна гори жовте світло, воно вивалюється опасистими плямами місяця під ноги, на цю нерівну льодяну поверхню, праворуч замок Ричарда. Всі вікна теж горять. Тут я бував у приятеля у величезній комуналці на другому поверсі. Підлога з дощок, величезні таргани і запах господарського мила. Машинально я куштую носом повітря, ніби чекаючи, що і зараз цього морозяного вечора вітерець принесе мені зі сторони обшарпаного замку знайомий запах цих коричневих бракетів мила, який ніколи не дорожчає, постійна ціна – 19 копійок. Але повітря тут не має ніякого запаху. Мороз не має запаху. Запах має все, що тане. Я ще двічі падаю та кочуся у звозу, поки мої ноги не впираються в яку-небудь перешкоду. Знову підводжуся. Оглядаю свої джинси. Дивно, як це вони досі не подерлися. Але це ще одна позитивна сторона морозиної зими. Ожеледиця завжди гладенька.